Soru, Muxari Ibn-i Rəhəmək əllərdə Mən dənə məh, məhcidə Yəni Muxari Ibn-i Rəhəmək əllərdə Məhcid Kim ki məhcid ki? Ondan da Yəni, onuz həzilətində Və Burada Osman İbn-i Rəhəmək əllərdə Rüayətində gəlir Bəs Peyğambar salsın buyurur ki, kim e, deməli, meçid diksə Allah subhanələ onun üçün cənnətdə bina dikər, onu gözləyər. Yəni, meçid bu dünyada diksə. Bunun həzirəti budur. Ki Allah subhanələ onun üçün cənnətdə bina dikdirər və onu gözləyər. Və təbii ki, başqa rivayətlərdə gəlib ki, Yefdağibihi başa Allah. Bu da mühim məsələdir. Ben ki, düzdür, mesəkdikən də əhər məsələdə, hətta namaz qalanda Yəni, Allahın razılığını qazanmaq üçün. Allaha görə və Allah ixilasla Allahdan salam nail olmaq üçün. <gülüyor> Ona görə çıksəm. bu mühümdür. Çünki, başqa üzrə olsa, bina olmacaq olmaq üçün cənnətdə. Ola bilsin. Dəksin, cəhəndəmə tüksün. E, i̇xlasın olmasa. Xalis Allaha görə olmasa. Aydın və Ona görə, bu məsələ mühümdir. Ne ki, hər məsələdə. Yəni, ixlas. Və, təbii, bura daxildir laf kim ki, balaca bir xeyr edirsən. İnşallah onun səvəl var. Yəni, şəhətdə mütləq binatı kilər. Olursun, binatı kilər, lakin, Kim, məsələn, təmir də etsə, aydın bəy, o sevabı qazanacaq inşallah, Allah s.ə.mə mükafat edəcək. Lakin, əsas nədir? Gərək xalis ola. Lakin, indiki meslərin çoxu, yani Allah s.ə.mətə istəyirəli, xalis qabırlasın, çoxu belə yaxşı təzahür etmir, zahiri yaxşıdır. Məsələn, Bax kimi, sən bir-ə iki meçid dikdi, başlayırlar qaliflərdə yazmağa mən dikdim, məhvimdən. Hə. Azın hərflərlə yazan meçiddir ki, fələn kezəm meçiddir. Biraz yavaş da. Məqdə mən-mən ixləsa farır. Əmən nə qədər gizdin olsaq da yaxşıdır. O mən-mən deyən, o daha Allah çün dikməyir, cəman çün dikir. Cəman onu təhlük Amma Allah çün O gizlənər, gizlədər, Allah mükafatını göstəyər. Amma kim ki, cəmaatla istəyir, yatsınız televizor əzada, cəmaatla mükafatını alır, Allah ona vermişsin, mükafatını alır. Bu məsələ mühüm deyil. Nəyə kimmətçi, hər şey. Biri azam verir, azam verən sonra cəmaat üzülür, şöyle bu çıxıb gelirməyəsin. Nadirəs, hmm. yani, mm. mm. nə mm. namaz qıldı? Deyir, asan və nəfsuylı. Namazı məfhum vermir. Fəvər namaz qılmam. Hmm. Yəni belə ibadət, ayındır, nadir şərin qəsar namazı həm başqaları. Solo mm. burada rahimehullah deyirəm şəbbah meçitten, məsələn, silah salma olar, silahla girməyə olar, yoxsa yox. Və burda, Cabir ibn Abdullah rəbəliyyətində görürür ki, mər rəculun fi meçid və məhu sihaq. Cabir rədiyələm ki, bir gün gördü ki, bir kişi girdi meçide, oklar da yandı idi, oklar. Fəqqələlək o Resulullah səlsə, əmsik bini səlihə. Yəni, Rəmbər səlsəm, dedi ki, onu öyle öyle ki görsem, məsələn üç gün onu elələ görsən məsəl. Aydın doyı, Yəni, mehçikdir, mehçlə boş qeyraqdərdir, yəni, adamlar çox olan yerə bazardır, məsələn, adamlar çox olan yerə. O, yəni, şeylərə bazın də silahla girmək. Açıq aydın. Aydın doyur. Bu, adamlarda biraz az nərahatçılığı Və belə illərdə gəlir, insanlar arasında cəmiyyətdə, mehçlə, adam yerlərdə olmaz. Və mehçləmçinin yəni, ə, silahlan ki məyə bəyənmir, bəyənmir. Amma bizdən zərər torsa, vaxtın belə malı sıyana açılmayaq. Aydın bu? Sonra burada, rahmanullah. Yəni başqa məsələlər də O məsələlər artı inşallah gələndə səsəmsə. Lakin əsas budur ki, hər kimin hər inşallah bu dünyanın məqsədi təmizliyə riayət etməkdir, təmizlik. Aydın baxma və altında bir şey. Həksinə görsək, bu, nəhv təmizləyib, ələ, ofisələm, ki, nəsiyyətənə belə olmalıq və sələ, Aydındır. Məsələn həmizləyib, mənim, dövz, həmizləyib. Həmiz qoruyaq, təmiz olsun inşallah. İnşallah. Allah kim olsun